Hej och välkommen till Snubblaren, ännu en podcast bland det underbara flödet som bara ökar och ökar utav alla de här nya som kommer upp Än i mängden Jag är verkligen ny på det jag gör, men låt det inte hindra mig Mitt namn är Ilva Kjelle och i sommar ska jag hålla på med den här podcasten så himla mycket det bara går vilket antagligen kommer vara väldigt mycket eftersom vi har hela tio veckor till att sommarlova oss på. Jag gör det här som en del i sommarlovsentreprenörer i Kungsbacka. Vilket är ett väldigt roligt projekt som ska liksom främja och kicka igång ungdomar ut i företagande. Jag hade vetat om att det här skulle hända ett bra tag innan jag fick en idé- och då var det när jag gick runt med en kompis i centrala Kungsbacka. En av de få gångerna jag faktiskt var i Kungsbacka istället för Göteborg. I alla fall så gick vi runt in i stan. Och jag hade en sån där dag när man bara inte kunde sluta babla. Att, att man pratar så himla mycket att man nästan stör sig på sig själv. Vilket är ganska svårt att göra om man har bra självförtroende. Så mitt bland all bullshit som kom ut ur min mun så kom plötsligt idén att jag borde prata på riktigt. <laughs> Och då tänkte jag först, ah, men det kan jag väl göra nästa år, jag söker nästa år. Och det är en så himla typisk mentalitet att man föreställer sig själv att nej men jag är inte tillräcklig just nu. Som ni kanske hör på min dialekt så känner jag mig som en göteborgare. På riktigt. Jag, jag har samma kompis som jag var med när jag fick idén till det här. Hon säger gott istället för gött. Det mm, Att säga gott istället för gött. Det är som om någonting bryts inuti mitt hjärta. I små tusentals delar. Förutom att det faktiskt inte händer eftersom... Livet det inte är inte lika dramatiskt som vi vill att det ska vara. Stor favorithobby det är att se på människor som springer till bussen. Nu när jag flyttade från Kortedala ner söderut så har jag varit tvungen att åka buss en timme varje dag. Eller ja, två timmar varje dag. Det har en timma skolväg. Då får jag i alla fall stora möjligheter till att se människor som springer springer för hela sitt liv till bussar. Det, även fast det är extremt roligt att se på dem när de springer så är det verkligen sorgligt när de inte hinner. Då är liksom, sitter jag och förbannar busschauffören som kanske såg det men inte stoppade. Mm. Sitter jag och förbannar honom i mitt huvud. För vanligtvis är det faktiskt han honom på Blå Express. Som ni förstår så är det här väldigt ovanligt för mig. Då det är den första podcasten jag någonsin gör. Och första avsnittet på den första. Det är liksom det första av det första som någonsin gjorts. av mig i alla fall. Um, och jag var alltså rädd för att jag inte skulle få min stimlicens. Jag kände att det skulle ju för förstöra så himla mycket. Men... De på sim var väldigt goda människor och det löste sig som allting gör om man bara tror det. Eller om man bara håller på att kontakta människor tills det löser sig. Fast kontakta människor kan vara svårt, jag förstår dig I alla fall, det här är den första låten av det första, först, första. Jag, jag har ingen liksom, logik, jag vet inte hur många första jag har sagt ens. Lita inte på logik i det här programmet. Nu kommer First Day of My Life av Bright Eyes. This is the first day of my life. It's where I was born right in the Doorway. I went out in the rain suddenly everything changed They're spreading blankets on the beach Yours is the first face that I saw I think I was blind before I met you And I don't know where I am, I don't know where I've been But I know where I want go, and so I thought I'd let you know, yeah these things take forever, I especially am slow, but I realized that I need you, and I wondered if I could come home. drove all night just to meet me in the morning and I thought it was strange you said everything changed you felt as if you just woke up and you said this is the first day of my life I'm glad I didn't die before I met you But now I don't care, I could go anywhere with you And I'd probably be happy So if you wanna be with me With these things there's no telling We just have to wait and see But I'd rather be working for a paycheck Than waiting to win the lottery maybe this time is different i mean i really think you like me Jag rekommenderar verkligen musikvideon. I alla fall om du vill se någonting vackert och sorgligt. Eh, som får dig att gråta. Men som inte är default fault in our stars. Vilket är två timmar nio minuter. av bara smärta. När jag läste boken. Och då klagade jag hela tiden till min kompis. Att de var så himla pretensiösa. Pretensiösa. Um, hon kontrade med att amen, du är ganska pretentiös. Men jag kan på en sak. Om man inte kan uttala ordet pretentiös så är det inte troligt att man faktiskt är det. Och det är någonting jag lever efter och hoppas på med hela mitt liv. Tyckte jag hade något konstigt ljud? Det är mitt på dagen, men om jag har något konstigt ljud som känns som om det inte hör hemma, då blir det som om varje skräckspel jag någonsin har spelat, Amnesia, Slenderman, whatever, liksom blandas ihop till en enda stor blodig massa av förföljelse. Och jag börjar inbilla mig av de här konstiga grejerna. Mm. Men samtidigt, um, det är liksom ljus när jag håller på och spelar in det här. Okej, okay, det är skymning. Nej, det är ljust för det är sommar. Det är aldrig mörkt på riktigt. Um, men sen när det faktiskt är mörkt så brukar jag brukade vara mörkrädd. Men på sistone så har jag helt mirakulöst botats från det. Vilket är sjukt för jag kan bli rädd av min egna skugga eller ett grus. Mitt på dagen. Det konstiga med rädslor. De ändras men man vet alltid att man kommer ha dem. Okej, okay, lita på mig nu. Det enda konstanta i livet är rädslor. Hur låter det? Väldigt pessimistiskt och inte särskilt positivt alls. Hmm. Ni kan ha märkt att jag för det mesta är någorlunda väldigt mycket ganska flummig. Jag tror jag... Jag har bestämt mig för att delvis skylla det på att jag går samhällslinjen. Till Råga på allt så har jag även valt inriktningen beteendevetenskap nu till hösten. Och det är någonting med den utbildningen och att vi hela tiden ska försöka inbilla oss att det faktiskt finns konkreta svar på väldigt okonkreta frågor okonkreta, oh, oj abstrakta vad säger jag <laughs> Tidligen så har sommaren börjat i min hjärna och den börjar sakta men säkert förfalla Det är något fånigt med att eh, mitt i sommaren alltså till och med efter midsommar så är man fortfarande fast i tankesättet med att jag måste kontrollera mina betyg jag måste kolla igenom. Jag måste planera min framtid. Vad är det här för någonting? Jag har sommarlov. Men samtidigt liksom, kommer jag på mig själv med att bara tänka på betyg. Vilket är extremt fånigt. Och man kan ju verkligen undra varför allting ska centreras kring betyg. Jag antar att sommarlov är alltså just att vi har så himla långa sommarlov. tio veckor är det rätt så mycket. Det är någon sorts grej eller ja, naturligtvis är det till för att vi ska glömma och förtränga så mycket som möjligt utav det gångna skolåret och då har vi haft det allmänna förslaget på ett standardrecept vilket visar sig vara solsken och glas. glass på ingenting så kommer jag på hur himla svårt jag har för att uttala vissa ord där ibland kod. ord Kod ord. Kod ord. Kodord. Kodord. Kodord. Kodord. kodord. kodord Mm, Helt omöjligt. Det kanske går om man liksom spela in det extremt långsamt som typ kå-d-ord. Och så spolar upp det sen. Kanske det låter någonting i stil med Nej. När jag var liten. Vilket är en extremt klassisk, det vill säga tråkig inledning. Men när jag var liten så var jag en klättrande skitunge. Extremt irriterande för alla som inte var mina föräldrar. Alltså alla människor som inte kunde acceptera hur jag var. I alla fall alla människor som inte kunde vänja sig vid hur jag var. För alla som inte hade sett mig klättra förut trodde jag att jag skulle bryta skallen av mig. Givetvis är det omöjligt eftersom det är nacken man bryter. I alla fall oftare. Kan man bryta en skalle? Jag behöver veta. Mm. Men när jag var ungefär en till två år så klättrade jag i en våningssäng. Um. När jag var kanske. En eller två år gammal, jag har ingen aning. Så klättrade jag i en våningssäng som jag delade med min äldre bror. Uh, och ramlade naturligtvis med extremt mycket blod, har jag hört sägas. Och den. Hey! När jag var liten så ramlade jag ner från en våningsäng som jag hade klättrat upp i. Jag var kanske en, två år gammal. Och min stora bror, han hittade mig. Hittade, jag vet inte han kanske var med. Jag var som sagt med om händelsen, men inte direkt medveten om den. Så jag kommer självklart inte ihåg. I alla fall så ramlade jag när jag var liten och gjorde illa mig i hjärnan. Eller inte i hjärnan, på hjärnan. Det var ett ytligt, ytligt sår Okej? Okay? Men om man vänder på det har jag med andra ord en ursäkt för mild okay. viss idioti. Det är helt okej okay, tycker jag. <laughs> I alla fall apropå hjärnor nu kör vi bilder im kopf. Hmm. Det var alltså bilder im kopf av Sido eller Sido? Sido. Sido, Sido. Oh, jag undrar verkligen över mitt höga betyg i tyska. Återigen så kommer jag tillbaka till att tänka på betyg. Mm, Det bådar inte gott för sommarlovet. <laughs> Eftersom det redan har gått. Vart två veckor utav det. det är rätt så mycket. Och om man inte får bort skolan och hjärnan då. Då kanske man är fast för livet. Mm. Allting kan bli så himla dramatiskt bara man vill. Ganska mysigt. Och ganska läskigt samtidigt. Beroende på. Jag har ingen aning hur folk ser det. I alla fall. Jag har gått i tyska fem år nu. Och har som vana att mina tysklärare inte är bra. Eller de kan vara bra men de kan... Det för det mesta äldre män som tycker det är att det är extremt roligt att prata om sig själva. Speciellt om de har varit på någon resa. Det brukar vara roligt att prata om. Jag har haft en som hade en extrem liksom, obsession. Vad heter det på svenska nu igen? Um, I alla fall han tyckte extremt mycket om sina ordspråk. Det var... ja. Så språket är nyckeln som öppnar alla världens dörrar, brukar han säga hela tiden. Mm. Jag har i alla fall lärt mig det. Och memorerat. Inte frivilligt. Mm. Bewahre ich alle diese Bilder im Kopf Ich weiß noch, damals als ich jung und wild beim im Block Ich bewahre mir diese Bilder im Kopf In einem schwarzen Album mit nem silbernen Knopf Bewahre ich alle diese Bilder im Kopf Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Block. Ich bewahre mir diese Bilder im Kopf, Kopf, Kopf Es war einmal vor langer, langer Zeit Vor 32 Jahren, als Mama schwanger, war sie schreit Denn ich komme, ich war so süß ohne die Haare am Sack Aber die wachsen schon, noch warte mal ab Ich bin im Osten aufgewachsen, bis ich neun war Licht und graue Häuser dann der Aufbruch ins Neuland An der Entscheidung kann ich nicht nur Gutes lassen Denn es war nicht immer einfach für uns drei hier Fuß zu passen Aber alles hat sich ebenso ergeben Und mein Vater, über den will ich nicht reden Ich erwarte nichts mehr Ich wollte keinem glauben, traute nur ein paar Gesichter Nachts draußen, die Augen kannten nur Straßenlichter Konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert Paraffiert und nummeriert, damit ich's leicht hab Wenn die Erinnerung auch langsam verschwindet Weiß ich immerhin genau, wo man sie findet In einem schwarzen Fotoalbum mit nem silbernen Knopf Bewahre ich alle diese Bilder im Kopf Ich weiß noch, damals als ich jung und wild beim Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf In einem schwarzen Fotoalbum mit nem silbernen Knopf Bewahre ich alle diese Bilder im Kopf Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Block diese Bilder, komm, komm, komm, komm, damals auf dem Hof mit Bobby und so, dieses Rap-Ding, unser neues Hobby und so, und dieses Grasding, zwei Gramm auf Kommi und so, <lacht> wir haben geträumt, wir wären ein Promi und so, ich zog die Jordans mit den Löchern an und dann ne Runde Basketball, in der Raucherecke stand Jamal am Arztabfall, ob wir Spaß hatten damals, rate mal, aber die Schulwand haben wir nicht nur zum Spaß gemalt, Uni passte nicht in meine Welt, nicht mal ein Halbsemester, wir brauchten Geld, wir waren Rebellen, wir wussten alles besser, wir haben rumgehangen und Mucke gemacht, das Mikrofon im Kleider, Wir haben gewusst, dass es klappt Und jetzt ist es konserviert und archiviert Ich hab's gespeichert, paragiert und nummeriert Damit ich's leicht hab Wenn die Erinnerung auch langsam verschwindet Weiß ich immerhin genau, wo man sie findet In einem schwarzen Fotoalbum mit dem silbernen Knopf Bewahre ich alle diese Bilder im Kopf Ich weiß noch, Da war ich jung und wild war im Block Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf In einem schwarzen Fotoalbum mit dem silbernen Knopf Bewahre ich alle diese Bilder im Kopf Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Block War mir diese Bilder im Kopf. In meinem schwarzen Fotoalbum mit dem silbernen Knopf sind viele Bilder von dem Typen mit dem silbernen Kopf und viele Bilder von guten Freunden und Freunden, die feinde wurden von Autos mit 1000 PS und Bräuten mit geilen Kurven von Partys, von Konzerten, von den Brüchen, von den ersten, von den Zeugnissen, dem letzten bis zum ersten Ich hab Bilder von den Feiertagen, Bilder von meinem Opa Ich war so verdammt traurig, als er tot war Ich hab es konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert farabiert und nummeriert, damit ich's leicht hab Denn ich weiß genau, bei mir läuft's nicht für immer rund Doch Auch was mir bleibt, ist die Erinnerung in einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf Bewahr ich alle diese Bilder, im Kopf, ich weiß noch, da weit sich im Rot-Bild bei einem Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf, in einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf Bewahr ich alle diese Bilder im Kopf, ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Block Ich bewahr mir diese Bilder, im Kopf, komm, komm, komm, komm, Alltså bilder i kopf av Sido. Eller Sido. Sido. Oh, jag undrar verkligen om mitt höga betyg i tyska. Jag kommer ihåg när han, tyskläraren berättade för mig vad jag hade fått. Under något sånt där betygssamtal. Han började med liksom. Ja du Ulve. Jag vill bara att du ska veta att du förtjänar verkligen det här betyget. Jag ger det inte till dig bara för att vara snäll. Och jag satt där och nickade och låg för, vad ska man säga? Det... Okej. Okay. Men Och tänkte Jo, du gör det här bara för oss, eller alltså. Mm. Det är lite svårt i sådana situationer för man är inte helt säker på om man ska acceptera att man har fått ett betyg man inte tycker passar den. eller om man bara ska skita i det. Jag brukar ha liksom man pratar om att man har en ängel och en jävel på olika sidor. Jag har eh, två jävlar på olika sidor. Men eh, i alla fall, det är liksom som man har två helt olika tankbanor- som går emot varandra och hela tiden strider. Och så plötsligt kan det hända att det blir tyst. Det är skönt när de håller sig Det är kanske är det som räknas som meditation. Mm. Nästa låter är i alla fall An Argument with myself av Jens Lekman. Jag är väldigt osäker på var han kommer ifrån. För Jens Lekman känns ju som om det ska vara. Men samtidigt, vem vet? Jens Lekman, det funkar. I alla fall, här kommer den. An Argument with myself. traction off my feet, kicking beer cans and rubbish along the concrete, crossing the street and crossing galaxies of taxis and backseats and drunk suites and half Greeks. Shut up, no, you shut up. Wasn't bad Take ticket number, but a cup Every time I hear you say fuck it I will remind you of the photo in your pocket How long it been that two years I bet Have a sniff, it's gonna smell like a cigarette And was the last time you smoked a cigarette And more importantly, who did you smoke with Having an argument with myself down Victoria Street Passing the markets, now the windows and neon Illuminating my path to the feet grinning face, scaring a poor parakeet, your heavy breathing, scaring the wind, so rich on summer and so sweet, fuck you, no you fuck you, you didn't come here for nothing, You. I know that's what you've been saying lately But let me draw attention to Exhibit B I A circle on a plastic envelope And put a flower underneath a microscope See what's written on the petals Look closer, that's our initials. And now I'm walking by Bevan Mick's Backpacker Hostel On Victoria Street Where it's reggae night tonight And the backpackers are pouring out Like a tidal wave of vomit I have to sit down on the curbside And count the coins in my pocket If I have enough cash to take a taxi home No Alright, yes Can we just try to figure this out Can we just talk about this please No, I don't want to talk to you Okay, you want to keep fighting Yeah, I want to keep on fighting Alright, fair enough One, two, three, here we go Having an argument with myself Down Queensberry Street The lonely Clock tower, the chime of the bell striking one, two, three, and it takes shape in the form of an image, in the form of a living memory. The way her shadow used to walk by your side in a different time, a different city. Oh please, no you, oh please. I wanna see you drop down on the knees, I wanna see your hand waving back. Well, why are you hitting yourself? Why are you hitting yourself? History to beat itself twice at more First For your then than it's farce. but where did I find it so hard? To make history of a love, a love like a myself och jag kollade upp Jens Lekman och det visade sig att han är svensk inte bara svensk, han är göteborgare inte bara göteborgare han är från Kortedala jag vet, coincidence? I think not fast jag har ingen aning hur det inte skulle kunna vara en liksom slump i alla fall Jag har mina favoritdelar i den här låten är varje fuck you, no you fuck you det är så det låter i min hjärna. Hela tiden. Ständigt. Jo men jag gillar en ä, låt som ä, centreras kring ett, jag vet inte, delat psyke. Istället för de vanliga klyschorna. Ger mm. det här mig ett till poäng på pretentiösa skalan? Återigen, osäkert. Jag har haft te bredvid mig. Ungefär två meter bort- som jag inte har kunnat nå- under hela inspelningen. Så nu måste det vara helt kallt- och bli... Det är någon grej med det också- att det blir inte bättre om man mickrar det. Det kanske inte stämmer- men jag får alltid känslan av att- det smakar annorlunda. Då. Men just med att inte nå helt, bara för att det är två meter bort- är ju löjligt- men det är så jobbigt med saker som är så himla nära men ändå så himla långt bort. Som felkontroller. Om du har blivit helt distraherad till vansinne och glömt vad du lyssnar på kan jag informera dig om att det är snubblaren. Vi hörs nästa gång. Mitt namn är Ylva Kjellö. Nu blev det fel ordning på det. Så här ska det låta. Mitt namn är Ilva vilket ni inte ser er så himla mycket antagligen. Och vi hörs nästa gång.